Kvällen den 11 november 1979 flyger ett turistflygplan med 109 passagerare ombord mot semesterorten Las Palmas. Okay, Halvvägs över Medelhavet ser piloterna en linje med märkliga röda ljus som de inte kan identifiera. De ser hur ljusen närmar sig i riktning mot planet –och då anropar de flygbasen i Barcelona. Men varken personalen på flygbasen– –eller militärens flygradarutrustning i Madrid– –ser någonting av ljusfenomenen på sin radar. Och av rädsla för att krocka med ljusen– –försöker piloterna styra flygplanet åt sidan. Då märker de märker hur ljuset ändrar riktning igen– och lägger sig på rak kollisionskurs med planet. Piloterna undrar vad de ska göra, om de kan nödlanda någonstans. Kommunikationen avbryts när planet börjar störta mot vattnet. För allra första gången- Avslöjas här sanningen om ett av Spaniens mest häpnadsväckande UFO-fall. Det kändes som en triumf, en total triumf, att de gick på den där och publicerade i tidningen vår bild. Du lyssnar på UFO-podden. Utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet handlar om mysteriet på Mallorca. Och det är precis den tiden. No? Så jag ut. precis i den tiden. Du vet. Vilket år var det här? 79. Mm. Hur gammal är du på bilden? 26, ja. Du är väldigt stilig. Du ser ja. som Che Guevara. <laughs> <laughs> Det mycket. här är Gustavo Agere. Jag var mer en poet, no? som du ser, så alltså, mina bilder bär egentligen visuella dikter. No? Sen mitten av 80-talet bor han i Stockholm, men under sex år på 70-talet bodde han på Mallorca i Soje. En sömnig bergsby på nordvästra ön. I bin och allt runt omkring, inklusive hamnen, det var 900 invånare. Det var på andra sidan bergen. Det var sådär att det inte dit, speciellt för bussar, turistbussar. Vilken gör jag den där byn var från spansk. Du vet det var fri från turister och det var verkligen Det var verkligen som. Du vet som det borde vara överallt i Mallorca. Det var väldigt bundigt, väldigt sömnig. Gustavo kommer ursprungligen från Buenos Aires men hade rest runt i Europa för att försöka försörja sig som fotograf och DJ. Via Tyskland kommer ändå 26-åriga Gustavo till Soje på nordvästra Mallorca. Han lär känna andra konstnärer i byn och de hänger på sitt stammishak, baren Memphis S. Här brukade vi samlas alla konstnärer, författare och så vidare från alla miljöplatser som kommer sina skivor. Och vi spelade skit bra musik, alltså fantastisk bra musik. Han som driver baren kallar sig Johnny Memphis och är en av Gustavos bästa kompisar i Sojé. Och Johnny är ett original. Johnny var en, en väldigt spilad person. Han rörde sig hela tiden, han gjorde säkert till. Han verkligen ville bli någonting, ville bli känd, ville bli någonstans. Johnny har alltid en ny plan för hur han ska bli känd. När ingen går på att han är Elvis reinkarnation- måste han hitta en ny grej för att slå igenom. Då kom det här med UFOs, ufos. Ja. På Mallorca på 70-talet florerade mängder av vittnesmål- från folk som påstått sig ha sett ufon med egna ögon- och intresset för det utomjordiska var stort. Johnny bestämmer sig för att bli ufo-expert- och då började han att blanda sig i att bli en ufolog, alltså att analysera det fenomen, ufo-fenomen. Så han åkte med sin motorcykel upp på början och han påstod sig att alltså se ufo varje natt. Ja? En morgon väcks Gustavo av att Johnny Memphis kommer körande på sin motorcykel. Klockan var kanske åtta eller nio. Gustavo, öppna dörren! När jag hör eh, motorcykeln komma. Öppna, Gustavo! Gustavo som är DJ och alltid uppe sent på natten är mån om sin sömn. Vad är frågan om? Tja, kom jag har något att visa. Men vad fan, Johnny? Jo, jo, jo ta det lugnt. det är helt otroligt. Du måste se det här. Ja, det är lite vi går in i huset och Johnny bara helt uppe i varv. Han var super, super exalterad och rörde sig och pratade hela tiden. och sa, kom och titta, och vi gör och det. Där och där. Gustav och jag svär. Jag såg hur UFOt De följer efter planet och tvingar det att ändra kurs. Det är helt fantastiskt. Ja, ja det är... Morgonen till den 13 november 1979 kunde man läsa i den spanska dagstidningen- La Vanguardia om ett passagerarflygplan som störtat rakt mot havet på grund av ett UFO som hamnat på kollisionskurs med planet. Mirakulöst har piloterna klarat att nödlanda på Manises flygplats och alla passagerare klarade sig oskadda. Johnny berättar att han befunnit sig på ett av Mallorcas högsta berg och på håll lyckats fota det där röda ljuset som piloten har sett. Och, och, och jag kamerar med mig va? Så jag tar, upp, jag, jag tar upp den och bara fotar bara bang! Jag, jag, jag får med allt så jävla Max, Kolla på det här. Ser du? Ja, kolla. Det där är... Han visar Gustav titta, titta, titta, och negativen ja, men lyckas ja, inte övertyga honom. Ser wow, wow, wow, wow. Ser Ser du? Ja, ser du stort det här är? Fattar ja, du? Fattar okay. du? Så... Gustavo som Oof. fotograf Oof. ser direkt att det inte är något UFO Johnny fångat med sin kamera. Det där, det där är en ljusreflektion som ja. blir i kameran jo, jo, jo, Det blir sådana ja, där. Jo, jo, jo, jo. Jag, jag, jag. jag ser det direkt. Han visste att jag hade rätt, men, men samtidigt han visste han att uh, jag kan hjälpa honom. När Johnny inser att Gustavo inte kommer gå på det, ber han honom om en tjänst. Gustavo, kom igen. Du, du kanske kan göra något av den. Vad gör du? Alltså, ja, du vet. Alltså, jag... det du gör i fotolabet. Jag ska fixa med den i ah, labbet ah. Johnny vill att Gustavo ska ge honom det fejkade bildbevis han behöver för att bli en erkänd UFO-expert. Ja, no, vi kan tillverka en riktig UFO. Jag sa, Okej, okay, vi kan göra någonting. Jag kan göra någonting. Jag är bra på det här, så jag kan göra någonting. Okej, okej. Okej, lyssna. Vi går in i labbet. Oh, det var mycket enkelt. Det, det fanns en reflex här. No? Med en tillskuren kartongbit fixar Gustavo till fotografiet så att ljusreflektionen på bilden ser mer ufo UFO-trovärdig ut. De gör flera försök och till slut har de en perfekt UFO-bild på bordet framför sig. Och jag sa till honom, du, men jag har ingenting att göra med den här bilden, okej? Okay? Och Johnny tittade på mig och sa, ja inte jag heller. Just det. Mm. vad tänkte ni att ni skulle göra med bilden sen då? Ja, jag hade inte tänkt så långt. Men det var Johnny som tog saken i egna händer. Dagen därpå går Johnny med Gustavos manipulerade fotografi- och visar det för en journalist på den lokala tidningen Ultima Ora- jag tänkte att de kommer inte att tro honom. De kommer att se Johnny. Alltså det är nog igen en av dina historier. Och han skulle komma med sin foto lite besviken och sånt. Men, men de köpte det. Journalisten på Ultima åra vill publicera fotot och intervjua personen som tagit det. Men Johnny vill inte avslöja att det är han själv som är fotografen. Och han har en plan. På Jonnys bar Memphis S finns det en stammis som sticker ut lite mer än de andra. Han heter Pepp Kliment och arbetar till vardags som motorcykelmekaniker. Pepp Kliment var en mycket enkel person. Det var definitivt inte den skarpaste kniv i lådan. Utan han hållde sig i en harna för sig själv, dragt sin kolla och sen gick hem. Och pratade knappast med någon överhuvudtaget. Pep. Som aldrig gör något väsen av sig eller skulle få för sig att ljuga för att bli känd, passar perfekt in i Jonnys plan. Till journalisten på den lokala tidningen berättar Jonny att Pepp Clement tagit bilden på Ufot. Och när Pepp ska träffa journalisten för en intervju, har Jonny förberett honom med ett kort manus som han lärt sig utan till. Titta, jag ska visa det här. Här är en av de manus som John... Började skriva, Så det här är originalet. Det är, det är original, hans, hans stil. Det originalmanuset till fotografiet som Pepp var tvungen att komma ihåg. Alltså, vi skulle gå ut på lördagskvällen och Johnny han berättade för mig att det var väldigt viktigt att jag gick upp på berget. För han sa att han hade känt på sig att det skulle hända något där uppe men han kunde inte gå dit själv för han var sjuk. Så han bad mig gå dit istället. På alla frågor som journalisten ställer om UFO-händelsen svarar Pepp ordagrant med de svar som Jonny författat. Om och om igen. Han berättar hur Jonny haft en stark känsla av att ett UFO skulle uppenbara sig på himlen just den här kvällen. Och att Johnny bett Pepp att ta med hans kamera och gå upp på berget och fotografera. Och så fort jag kom upp på berget så dök det här UFOt upp och jag tog bilden. Alltså på ufot som tvingade charterplanet- att nödlanda på Manissis flygplats. Och kameran lämnar jag sen tillbaka till Johnny- som tar med negativen till tidningen. Och sen, dagen därpå, händer det. Jag har läst in i. Ja, jag såg det! Va? Den 16 november publicerade tidningen Ultima Ora- Gustavos manipulerade ufo-fotografi med rubriken- En mekaniker från Soje- och fotograferade Det kändes som en triumf, en total triumf- att ja, de gick på den där och publicerade i tidningen vår bild. Nyheten väcker stor uppståndelse i den lilla byn. Jonny och Gustavo skrattar gott åt- att de lyckats lura tidningen att publicera bilden. Och Pep Clement kan sola sig i glansen- över att plötsligt och otippat ha blivit ett ufo vittne till en omskriven flygincident. Snart sprider sig nyheten som en löpeld. 21 november 1979 publicerar en av Spaniens största dagstidningar- La Vanguardia, Gustavos bild. Och det kom i första sidan var en gigantisk bild. och Sen i flera tidningar och flera tidningar. Och när de stora tidningarna hakar på nyheten- följer en internationell spridning- Journalister från tv, tidningar och radio från hela världen vill skriva om mekaniken som fotograferat ett riktigt ufo. Nej, nej, nej. alla kom. journalister ah, till ah, lilla byn i kom, kom hela tiden, varje dag, massor med journalister. Utanför baren Memphis S står journalisterna i kö för att intervjua pepp Klement. Och Johnny har sett till att även han själv får en del av uppmärksamheten. Eh, det är klart, Johnny var inte dum no? så han såg till att han var med i det hela. I manuset Johnny gav till Pep är det tydligt att det var Johnny Memphis förtjänst att Pepp lyckades ta fotorna den där natten uppe på berget. Och Johnny blir det han strävat efter så länge. En känd ufo-expert. Det var den största ufolog i ön, no? och det var flera som kämpade för den titeln. Men efter det här Johnny var den största av vem, vem är det som är Pepp på bilden? Det är Pepp på din John. Oh, är det där Pepp? Var det Nej. där innan eller efter uppståndelsen? Här Han hade haft fler. I och med UFO-hysterin han... genomgår Pepp Clement en stor personlig förändring. Tidigare hade han varit skäggig och rätt ovårdad. Alltid med den blåa overallen på. Men när tidningarna började söka upp honom- tvingade hans mamma honom att snygga till sig. Mamma tvingade honom att racka sig, att duscha sig, klippa håret- köpa en skjorta och köpa nya jeans. Och A Star Was Born. Blåstället byts ut mot finare kläder- och manuset som Johnny skrivit åt honom- kan pepp med tiden rabbla som ett rinnande vatten. Till alla journalister anser- Precis samma berättelse till alla journalister. Det spelar ingen roll vad de frågade. Han berättade just det här. Snart börjar han själv tro på det han berättar. Efter några intervjuer han visste det var han som gjorde bilderna. Han var fullständigt konverterad på det hela historien. och kände sig supersäker och, och kände sig känd helt enkelt och uppskattad. Och jag tror att än idag han tror att historien, det hela historien, är sant. Samtidigt undersöker flera medier trovärdigheten i bilden som publicerats. En tidning skickar fotografiet till ett privat labb för analys- och den andra maj 1980 publiceras en artikel med rubriken Bilden är äkta. Men ingen av tidningarna har sett negativen till bilden- de kopierar bara fotot från den första nyhetsartikeln. Ja, det var egentligen mycket märkligt att eh, tidningar inte bara Johnny eller Pep att, att göra en nikopia och ge dem en nikopia, utan de kopierar bilden från den första tidningen helt enkelt. är mörka skåpbilar utanför Memphis S. Mm. Och in i baren kommer poliser i civila kläder med k-pist och två militärer. De har högrankade militärer från flygvappen. Så de kom in och frågade efter Pepp-klimaten. Militären går rakt fram till Pepp och kräver att han omedelbart ska ge dem negativen till det publicerade UFO-fotot. Pepp säger att det är Johnny som har negativen. Då hämtar militären Jonny och han överlämnar dem utan att bråka. Det var två militärer med uniform och alltihop. Det var bara fyra tipper med, med maskinpistoll och man tvekade inte mycket. Johnny gav direkt negativen. Frankotiden finns fortfarande färskt i minnet hos invånarna och ingen vågar säga emot. Trots att militären inte har rätt att hämta privat egendom utan tillstånd. De bara tog det med sig. De kom och kidnappade negativerna och tog dem med sig. Den är bara fullständigt olaglig. När nyheten kommer ut om att militären våldgästat baren och konfiskerat negativen skapar det en ny mediekarusell. Historien når till och med det spanska parlamentet- där det blir debatt mellan regeringen och oppositionen. Därför att oppositionen då frågade jag, alltså färskt- hur kommer det sig att militären helt enkelt kommer in- och tar privattingen då utan någon stånd. Andra frågan bara, okej, okay, om de har negativen- vad finns i negativen? No. Och tredje frågan bara, var är negativerna nu? Och det var oppositionen som ville veta i parlamentet. Så nu var det på riktigt. Det var på allvar det här. Till slut. Flera månader efter att negativen konfiskerats- kommer flygvapnets svar. På grund av att de inte haft tillräckligt med teknisk utrustning- för att kunna analysera negativen- hade de istället skickats till CIA i USA. Och när den spanska regeringen- kräver tillbaka negativen av CIA- för de vet att CIA i sin tur- har skickat dem vidare till NASA. No, det var sjukt att de inte kunde se- att det var en fejkat bild. Det borde vilken amatör som helst- kunna säga att det var en reflektion i objektivet. Livet på Mallorca går vidare- Gustavo fortsätter arbeta som diskjockey- och Johnny Memphis driver sin bar- och trivs i rollen som Mallorcas stora ufo-expert. Han skapar till och med en ufo UFO-klubb som han döper till, Operation Unidad Planetaria. En dag meddelar Johnny att han fått vittring om- att ett nytt ufo kommer landa på toppen av berget Push Major. Vad Johnny gjorde var att gå till Palma till en radiostation- och berättade flera gånger om att Ufos kommer klockan tolv upp till Puchmajöre. Och sen gick han omkring och åkte han omkring med några pollare och, och eh, kastade fläger. Samma kväll som UFO ska komma samlas ett större kompisgäng på Memphis Gustavo är en av dem. Så vi laddades gå bilden med cigaretter och whisky och eh, drickar. Och vi började åka upp till berget. Tillsammans med Johnny i framsätet kör Gustavo och de andra vännerna upp till berget. Gustavo förväntar sig inte att något speciellt ska hända, eller att det ska dyka upp något folk. Jag trodde det skulle finnas fina människor, några bekanta från Johnny, några UFO-fanatiker så, men inte mera. Och svänga <laughs> När de kommit fram har det hunnit bli sen kväll. Klockan är nästan tolv. De parkerar för berget och kan inte tro vad de ser. När vi kommer upp, det fanns ingenstans att parkera. Mitt på landet, mitt på berget, det fanns ingenstans att parkera bil. Det var full med bilar och motorcykel och folk. Och då folk hade var eld, lager, de stod med gitarr och och hela familjen var med. Vi började gå och vi gick ända upp till toppen av bergen. Johnny satt sig lite bland stenar där med en cigarett i den ena hand och en Coca-Cola i den andra hand och började meditera. Då ser de hur några mål börjar röra sig mot stjärnbilden Karlavagnen. Och då Johnny såg faran faran att Karlavagnen skulle täckas av den här molnen. Så han sa, koncentrera er, meditera, koncentrera er, koncentrera. Vi måste flytta bort den där molnen. Kolla, jag flyttar på dem. Kolla, jag flyttar på molnen. Målen gör som målen gör och flyttade bort sig från kalla vagnen. Och då var en stor succé att vi kalla ren. När målen är borta känner sig folk nöjda med kvällen. Och alla var glada och törstiga och då bestämde vi oss för att gå ner. Strax före midnatt börjar folk ge sig av därifrån- Det blir tomt, kyligare och till slut är det bara Gustavo och Jonny kvar. Kom nu Johnny, vi drar. Ja. Då ser Gustavo någonting. Vänta! Nåt han än idag inte kan förklara. Jonny, Vad är det? Du vet, alltså det var helt svart. Men du vet, himlen är alltid lite ljusare än skogarna och bergen. Alltså man ser att bergen är lite mörkare. Så från bakom bergen dök upp en röd-orange boll en ljus som var sjuk och tvram och stannade mitt i himlen mitt i mitt i hela mörkret en en orange-rödaktig boll en ljus och stannade ser du vad jag ser. Ja, jag tror fan att den är på riktigt. Det som Gustavo och Johnny ser, ensamma där uppe på berget- försöker de inte fotografera. De som bara stilla och titta på det. Det som verkar vara på riktigt. No, och det är det paradoxala då. Att vi håller på med fake och fake och fake den här bilden- och fake av den hela berättelsen. Och sen plötsligt står vi här upp, där uppe eh, i bergen- och vi ser någonting som är på riktigt. Och så plötsligt är det borta. Ljuset bara försvann i superhastighet. bara Och då gick vi ner. De kommer ner från berget utan något foto eller bevis. Och de berättar inte för någon vad de nyss var med om. Mötet med det de inte kan förklara stannar mellan de två vännerna som en pakt. Det var Johnny som min UFO, riktig UFO, du vet. Vi såg det här som bara på riktig, och den behållde vi för oss helt enkelt. Och vi pratade aldrig mer om den. Vi behållde historien för oss, Det riktiga. Idag bor Gustavo Agerre i Sverige. I början av 80-talet träffade han svenska Ingrid som var på semester på Mallorca och tillsammans flyttade de till Stockholm, där de bor än idag. Sanningen bakom det manipulerade UFO-fotografiet har han burit med sig under alla år. Och det här är första gången han delar sin historia offentligt. Det får jag har för mig i alla dessa år. Jag har inte berättat någonting det. Det Jag tänkte inte det är någonting att berätta. Känns det läskigt? Nej, inte minst. Det känns bara roligt. Det, det, det är med, jag tror jag är till och med preskriberat alltihop. No? Och, och Johnny, jag vet inte vad han har tagit vägen. Och Pep Clemens inte heller. Så jag vet inte. Du vet alltså. Det, det har blivit sin egen historia. Mm. No. Först två år efter att Gustavo och Jonny manipulerade Jonnys foto i Gustavos fotolabb- kommer ett uttalande från NASA. Efter en teknisk analys har de kommit fram till att det kan vara så att fotot är äkta- men att det också kan röra sig om resten av en solreflektion i objektivet. Hundraprocentigt kan de inte uttala sig, trots att de hade negativen- vad hände med negativen sen? Fick ni tillbaka dem? Nej, aldrig. Vi fick aldrig tillbaka den. Vi... Ingen vet egentligen var den finns just nu. Historien om mekanikern från Souje, som fotograferade ett UFO, är nu avslöjad som en bluff. Men incidenten med det passagerarplan som tvingades nödlanda på flygplatsen Manises är fortfarande olöst. Och vad det röda klotet kan vara som både Gustavo och Jonny såg den där kvällen på berget frågar sig Gustavo än idag. Jag tänkte på den där... Jag vet inte vad det var. Alltså, jag vet att det var en rörlig ljus. Ufo-podden Utom berättelser Inspirerade av verkligheten En produktion av Sveriges radiodrama I rollerna Pablo Leiva Wenger Tito Pencheff Och Gustavo Aguerre I rollen som sig själv Berättare Moa Gammel Manus Gunnar Eriksson Regi Laura Wilborg Ljuddesigner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 du varit med om något utomjordiskt? Mejla oss på ufopodden snabela sverigesradio.se Petriserie. Sviten. En ung kvinna påträffades död på Lyman vi fick ge en hel del sprit. När polisen kom till platsen, ja, ni är inget. Så konstaterades det att kvinnan var livlös. Sexköp. Varför pratar de om sexköp? Jag ska berätta för alla vilka svin ni är. Sviden, en mordbåta i åtta delar, finns i appen Sveriges Radio Play, eller där du hittar poddar.